2. Вершина світу Ой ти, дівчино, ясне озоре, Ти мої радощі, ти мої гори, Тебе кидаючи любити мушу, Тебе кохаючи загублю душу. Іван Франко Вони стоять на вершині світу в Гімалаях, де вакувата гора пірамідальної форми зі сніговою шапкою на вершині. Її грані зорієнтовані в напрямку чотирьох сторін світу, як на мапі. Гора Кайлаш або Кайлас. Висота 6666 метрів. Число звіра чи абсолюту, різні релігії, різне трактування. Йорко закоханий у цю гору. Жодна людина досі так і не змогла зійти на неї. Видається, що до стоту звідси, до Бога ближче, ніж до підніжжя гори. Серце світу, вісь землі, пуп землі. Так, її ще називають горою свастики. Індуїсти впевнені, що на ній знаходиться таємнича країна Шамбала. Буддисти вважають її місцем мешкання Будди. Мудреці Тибету впевнені, що на Кайлаші живуть боги. Насправді живуть на ній лише вітри, які сперечаються поміж собою та інколи з хмарами. Кажан богів тут ні разу не бачив. Хоча... Забагато простору і бракує кисню. Коли вони занадто довго затримувалися на горі, Хлопцеві починало здаватися, що він не лише банально задихається від браку кисню на такій висоті. А в очах підстрибує і гойдається світ, простір навколо заполонюють якісь ефемерні тіні. Від браку кисню, очевидно, починаються глюки. А ще він тут роздвоюється і не лише ні в душі, а й реально. Тоді їх тут стає троє – Юрко, Кажан і Гунекмарник. Гонихмарник якимсь дивом вибирається з його тіла і робиться сірим прозорим серпанком. Через те сіре видиво можна легко розгледіти неспокійні хмари та лілейні верхівки дещо нижчих від кайлаша сусідніх гір. Ні про що, окрім теплого чаю та пухової ковдри, хлопець тут думати не може. Ті двоє почувають себе на горі, мов риба у воді. Кажана нудить. З Юрком вони знайомі п'ять літ, тоді його всі звали ще Сашком. Це вже згодом прізвисько Кажан приклеїлося до нього через загадковість. незрозумілу любов до всього чорного і смолисті очі. Єдине, що лишилося від рідної матері – безмежно глибокі очі. Кольору глухої, грубинної ночі. Мама померла відразу після пологів, подарувала йому життя і пішла. Сашко ріс у неповній родині, як зараз прийнято казати. Він і тато. Від цього не вважав себе ущербним. Ні дідусів, ні бабусь, ні тіток, ні вуйків, ні братів, ні сестер. Мама була сиротою. Тож які можуть бути бабусі-дідусі? Татові батьки? Бабуся померла молодою, як і його мама, під час пологів. Дідусь зараз мешкає в Англії. Кажан його ні разу не бачив. Вони з татом не спілкуються. Тато дідусеві чогось там не може простити. Відповіді – годі знайти. Інколи дідусь телефонує, цікавиться життям, буттям тям онука. Запрошує до себе в гості. В Україну йому зась, син заборонив. У дідуся в Лондоні гарна робота, він успішний художник, велика родина, дружина та її діти. У житті батька періодично з'являються жінки, але вони так стрімко змінюються, що малий Сашко так і не встигає запам'ятати як слід, бодай одну з них. А тим більше, до котрої звикнути. Та й зрештою то зайве, оскільки від жодної з них не віяли ані теплом, ані затишком, як ото від мам його однокласників. З руками Кажан зрозумів, що це не кохання і навіть не пристрасть тримають цих жінок біля його батька. Це хіть жахливо небезпечна і така зваблива, мов вогонь для метелика. Сашко з знає про батькову міць. Можливо, спочатку вона його лякала, цього він не пригадує. Згадується лише сила, якою віяло від тата і які він завжди так заздрив. Знав, що прийде час і сила стане його. Батько готував сина до цього. Але хлопець і передбачити не міг, що все трапиться так швидко і настільки це класно. Володіти силою.